La vuan gafri La vuan Bueno, eta da ritmo caribe hauekin, akats taldearekin, ba sartuko garaia programan. Eta, bueno, izu pixka gau, ba bueno, aurkeztuko dizuu piska bat zer dagu, beti bezala, baitugu berriak eta ba pare bat ditu gurera, hasteko ta baino. Itzen dugu, itzen dugu, ba kontuz el kide batekin, ba gizue kontuz e, ba, kan kaja, Navarra, kaja, radoz, kaja de Ahorros de Navarra rekin ba, gertatu diren hainbat gora bera, ba, bueno, argitara eramatenari den ba, erabil langile eta erabil eh, kaneko langile eta ba, era, eh, erakundea edo eh, taldea da. Eta bueno, ba makizue eh, hainbat ustelkeri kasu oh, ah, e, argitara ematenari ari direla Nafarroan eta bueno, ba pixka bat horren inguruan eh bai gehiago zagutzeko kasua ba ekarri dugu patxi urrutia kontuz elkarteko kidea eta horretaz aparte ba beste zeo zer ez bai gaurkoan baukagu beste elkarrizketa bat ba, elkarrizketa temporal hauetariko bat duela hiru aste inguru maskulinitatea saritu izan gien hitz egiten gaurkoan ostera ekarri dugu gurera E, ba, Pili albarez berak e, duela urte pare bat, errekera espanago, e, generoak eta gaztetxen inguruko ikerketa bat burutu zuen. Eta ba, bueno, ikusi dugunez ba, gaia antza ari dela pixkanaka edatzen eta esparru ezbardinetan lan bueno, gaztetxe esbardinetan, parkadu nahi nahi nahan esan. Lantzen, ba, gurera ekarri dugu, bera, berarekin hitz egiteko, ba, ea zelango ze, e, zibilbide izan duen berak egin duen ikerketa hau, e, ze ondorieta araldu izan berabere garaian e, ikerketa bogin zuenean, gauzak aldatzen doazen, jendearen ba, arrera gaionekiko, horre ba, guztiak bega, i, ba, zelango bilakaera izaten ari, du, ari den, eta no ski gure gai honekin egin izan dugun galdera ba berari errepeatu beharko diogu ha zelan ze ikusten lanikusten duen euseritzi daukan ernai gaste erakundeak ba, bere burua feministatzat jo hizatagatik cierto que su ernai gaste en toda la cundarekin e, bueno a ber, gauza barria da eta interesgarria be bai, ba, gai hauek lantzen dituztenen artean ba izan duen ba, jakitea es Dinoenik, badakigu arran gazteerakunde katalanak bebai bere burua duela urtebete sortu zenean bebai bere burua feministatza josuela Eta, eta ona Euskal Herriera beldu da korronte hori eta xo zer izango da ez? Ta jendeak izango du bebai Zizango iritzia eta... Xo zer eh, gogoeta egin ostean erabakitakoa edo moda berri bat. Ah, hori da, amigo. Bueno, ba, hori aurreako jaik dugu. Eta, bueno, guzti honekin beba, hauek izango dira gure elkarrizketak eta beti koles babukatzeko denbora ematen badigu, basaetuko gara agenda ari artea egiten. Eta gorazte dizugu lan primizia bezala, gazteizko gaztetxea horita gos urturrena ospatzen ari dela, Bai, zehilean berroku patu egintzutela gaztetxeak ba, burte hurren oneri asiera mateko. Horida. Ogeita bost urte, esan duzu ez da? Ogeita bost garrega gala. Ogeita bost, ogeita bost. Eta, e, lakelo gaztetxeak, e, bere burte hurren du godu, ba, torre, eh? Ez, bihazte barru? Oida. Bihazte barru, hazigoi duzte ekimenak. Bihazte Biazte buru barru. Bi asteburu barru. Aziko ituztek ekitaldiak eta bueno, bai, baukate ba, kartela egin da. Eta, bueno, bueno, denetari dago? Egia zan, pasan urteiko kartela baina asko zobe ikusten da. Bai, eta galdera be, arrosa kolore horrek bebai jenero aldetik idakurk eta maltzurrik izan izan nute dezake? Eta, zer, eta zerretik arrosa? Ha, ah, ez da ki? Oh, o, edo, edo behar bada arrosa irratizarearekin zer ikusia. Bueno, horriak uste pasatzen ari <risa> oh, <¿zabete, es? risa> Bueno, Va. ba Txorra da gehiago esan baino lehen, musika bizka jarri Eta hasiko gara eguneko berriekin Horriak Milla <risa> euro itxu itxu Itzak soberan ditu ez gara izte gikin Neri adarra jozerik ez espero mukizu Reko zaila da Lendarteko eiko presita guardia zile aien kontra, gauzak dauden moduan egon da kritizatun bedurua, zizimakitzo egin klik, friknik baditun daiko bit, kanta honetan oraindik zure egitziak bosta xo ladik, gutxinak aldatzeko, obetzeko euskal musikaren mapa presgaudela jadanikona hemen euskal rapai golzen ari da Alda rapero naiz drapagatik, ez eukitza gatik, plaka gorantzago azbai tipitapa, tipitapa, irregi nahi ean bazatoz zonatza sartu beste bennere hampra isi mudo nakala nescabloa al cola de prefio dariora miyan siputa diradi de errian erderazekin euskeraz tal ferrican hijo si patanir estilo asto patu sindara audreranjo asio la ces dirai go ni bai -e, dedigodin go piemi tu tu refropa <risa> yen Sistemakiko ez konzake ude Agustu ari zoppa Meti karrika hii enkontra Gauzak dauden modu ane gonda Kripikakik ude dual sistemakiko Zagatza du jorti bainekia dela ikusiko duzu Auki errimadu da lako Zerabaki norbaitekin, no eratu ala nire Ez gara inoztaz erruki, malko akurruti Buk baino izge yauezin eduki Aitortu ez azukuki, aitortu ez azu hauen zonda ez alzaizu Kantzuntzillo abuizti Obaikua egin, botz izotz, nil mirarekin, negarrekin Botz izala tristuraz, zea erobiozadu, botz izazpizuturaz Ozkago muradai bat Bueno, eta gaurko garrasikarekin azteko, ba, betiko moduan albizteen tartean, lehenengo ba, atea irekiko diegu ba, betiko moduan e, represioaren inguruko albiztei, eta akaso honetan ba, ziko dugu tartea hau ba, espainiako gauzitegi ba, gorenak donostiako sortzi gazteren aurkako zigorra berratxi duela ba, komentatzen. Izan ere, ba, Espainiako hausitegi gorenak e, donostiako hamaboz gazte hausipetuetatik sortzi zigortu ditu eta gainontzeko zazpiak absolbitu. Segi kokideak izatea lepor, leporatuta, hausitegi nazionalak ezarritako sei urteko espetxe zigorra berretzi die, ba, Imanol Bicenten, Aikariota, Egiekaitz Eskerra, Aitor Olaizola, Adur Fernandez, Oyer Lorente, Mikel Arretxe eta Igoi, Egoi alberdiri eta sententziari herri arrese gisa erantzuteko manifestazioa egingo da bihar eh arrazaaldeko jazpidetan Donostiako bulevarretik a bituta eta biharko egunean oi parkatu oi en barkatu manifestazio hau gaurri izango da barkatu txarrira korridut Eta bihar ostera agerraldi maziboa egingo da eguerdiko amabietan tokiberean, ba, donostiko bulebarrean, eta man, mobilizazio gehiago egongo direla, abisatu dute eta bera azadi egoteko dute ja, egin izan dute gazteek. E, duela m, pare bat azte, ba, eta palate eta oierlorenterekin epaiketaren nondik norako ez eta Erriaren babesaz hitz egiteko topatun e, bideo bat grabatu egin zitzaien eta bertan gazte hauek epaiketaren gora bera guztiak azaldu zituzten eta aurrera begirako euren irizia eta inpresioak ere eta beraz ba komentatzen dizuegu aukera dagoela topatupuntoinfoan ba bideo hori elkarrizketaren bideo hori ikusteko eta ondoren ba gaihonekin jarraituz Ba, salbo espen horriekin amaitzeko ba, urratxe eta kompromiso berriak eskatu zituzten lagunek Bilbon e, zapatuko manifestazioan. E, herrira mugimenduak deituta, milaka pertsonek hartu zuten parte, esan bezala ba, zapatua arratzaldean Bilbon egindako herri mobilizazioan. Bertan Xavier López Peña eta Angel Figero, Figueroaren heriotzak errepikatu ez daitezen, herrirak salbu espen neurrien, etetea eta konponbidea, eta bakearen eraikuntzaren aldeko autua errapikatu zuen. Amaierarako ekitaldian, Fran Baldak eta Marian Meazak hartu zuten hitza, Espaina eta Frantziako gobernuei egun indarrean mantentzen duten espetxe politika aldatzeko enplazamendu argia eginez. Zan ere, salbuespen neurriak bere horretan mantentzea sufrimendua eta ondorio itzulezin eta trahikoen zorigaiztoko bermea baita. Horrekin batera, gero eta eragile, pertsona, sektore eta instituzio gehiagorekin lan egiteko eta hurratxe berriak emateko beharra aldarrikatu zuen herrirak. Ezinbestekoa da, espetxe politika aldatu, gisa eskubide guztiak errespetatu, eta konponbidea eta bakeari aukera bat ematea Euskal Herrian. <risa> Está narenza magna saretan barna clinicolo nere calma si loco ata ego a bi piccolo dira nere gambara mbia ki choco dira boligrafo onen canta tan tan floware charma showan alarma miña canta tan baño y tada alba y para me bombero beste pare bad parman Zerra bat hemen beste batan, txingi bat izak izahrak izartu dizan Hela dintz lan, intzak ziribuio bat bainzat bizitzan, obrena baili zan Eh, Hela dintz lan, lirika margistralak, musikabide Gizalak edizala bizinai dezide, ta aritik tirata, kantat, bilaka Bueno, represiarekin jarraituz, babilbora egingo dugu saltua eta ba, polizia ereduari xake egiteko deia indute kabakazen erailketaren urte mugan. Eta bueno, duela urte bete, zuen ertzeintzak inigo kabakaz gazte basauritarra eta hauzi instruksio fasean e, dagoera indik. Akusazioaren arabera lekukoek berretxe dute ertzeintzaren jokaera lekuzkanpoko izan zela. Ertzaintzaren zuzendariaren arabera aldiz, iztribu bat izan zen kabakasen eriotxa. E, inigo gohan, herri ekimenak, hauziak ertzeko bolan adate falta leporatu dio fiskaltzari. Gaztea omentzeko eta polizia eredu agortuaren inguruan eztabaidatzeko ekimenak, antoratu dituzte, datosen egunetarako Eta bueno, agenda pizka, agendari piskagat errepasoa eginez Ba bihar, apilak bederatzi, bada bere Bueno, inigo e, Hile egin zen egunaren urte urrena Berez bostean izan zen zauritua, baina e, lau egun ospitalean pasa ostean e, Bederatzia izan zen hil zen egunan Ezan egun hortan bultatu ginen asko eh Sara lesa Sara tike sakako gazte martsatik. Eh Arrazteko ospital izango da Bilboko kafean txokian Inigoren kasuaren dokumentalaren aurkezpena izango da bertan eta bertan ba bueno kasuaren inguruko testigantzak, e, Inigoren gogoko ererki musikatuak, jare musika taldearen emanalde akustikoa eta abar izango dira. Asteazkenean, arratzaldeko saspiretan ikateneoan, hor atxurin, e, itzaldi bat izango da, gaurregungo polizio, polizia eredurako alternatibak. Cesar Manzanozen eskutik Cesar Manzanoz bakizun bizala salaketako kidea da. Eta larun batean, apilla, e, parkatu euparkatu ostegunean, apiria amaika, saspiretan ikateneoan baitare, maingurua izango da, norantza jon behar du gaurregungo polizia eredua. Eta modelatzaia, iratze uritzar izango da, e, bera da Euskal Herriko eskubiden behatokiko kidea, eta parte hartuko dute Paul Rios, Joseba Nafarrate, abokatua eta Suba Nafarreteren aita, Carles Gijot, e, Stop Bales Degoma Ekimeneko partaidea, eta elako sindikatuko kide bat. Eta helburua bokoitzak bere ikuspegi eta bizirpenak polizia ereduaren gaineko eraldaketaren inguruan gogo mai gaineratzea izango da. Eta horren ondoren solasaldia irekiko da ba, amai ingurua, gertura, ama ingurua gerturatu diren guztien artean. Eta azkenean ja larun batean apriaren amai iruan arrazaldeko seiretan manifestazioa izango da usko jahorlaritzatik abiatuta justizia jauregira. Justizia jauregian bertan ektalitxoa izango delarik. Harretuko dugu ba, berri txarrekin, zein eta Bilbon beste bi eraso seksista izan direla salatuko dute salatu dute Eta Bilboko santutxu hauzotik bi ba, heli egute ohartxo bat ba, Joan den, aste artean, beste eraso seksista bat gertatu zen santutxun Kaletik zioala gizon batek emakume gazte bat ormanen kontra jarri eta ukituak egintzizkion Arratzanle berean, ametzolan gizon batek bere emaztea jipoitu zuen emakumeek ies egitea lortu bazuten ere, santutsutik bain eta berriz errepikatzen den egoera hau salatura genuke indartsu, eta emakumeek gure animo eta basarka da, ez du eta feminista bat elarazi. Emakumeon arkako indarkariak ez du etenik. Eguneroko realitatea, nire emakumeok olpatzen, ireintzen, gutxi mehatzatzen, gai, gaituzten egoerak eta erasotzaileak. Azkin ekatuak gaude, emakumeon kontrako indarkeriaren datuak aleratzeaz, Egoeran Larritasunaz o eta instituzioen utxuneak ikustarasteaz. Naskatuta gaude, kalean askatasunez ibiltzeko aukera mugatzen zeigulako egunero. Kalejun gune publiko ez egoki eta txikitatik jaso dugun motxila ikaratiak gure gorputzak kuskurtzen dituela ditulako askotan. Baina kalea ere geurea da. Etxean kalean harremanetan ematen diren indarkeriak kasuak arazo sozial larriak direnez, errealitate hori jendartere ezinbestekoa zaigu, eta jendarteak oroar ardura politikoz jokatzea beharrezkoa da. Kalea ere gurea da, eta bertara atera eta gertatzen dena publikoki salatu behar dugu. Eguneroko erasoen aurrean irtenbideak sortuz, indarkeriari aurre ginez. Hala, indarkeria seksista egoera bakoitzean aurrean izango gaituzte. elkartasun feminista eta erantzun bateratzaia emanez. Horeindik orain, emakume gazteongan dauden indarkeri egoera larriak eta gazteen artean ematen diren arre manez osasuntzuen errealitateak, indartearen egitura patriarkalak bizi-bizirik daudela adierazten digu eta aldatzea ezinbestekoa dugu. Beraz, guazen normanakotik, normanakotik kolektibora, Era sostatik ofentzioara pasatzera. Inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dugu emakumeek gure buruarengan dugun konfientza lantzea, era sorri aurre egiteko egiteko dugun gaitasun individual eta kolektiboan siniestea eta aurrera egitea, ekin autodefentsari, erasorik ez erantzunik gabe. parado Realizo nieve, y vientos huacalados después de aquel invierno, pienso en dejarlo todo cambiararse de ciudad. Después de un mes de lluvia y desabrigado Canino los pies fríos y remendados Después de un desalojo en malo y sin morada Cambiarse de ciudad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 danos una rumbita con la música en Un paso tras otro le llega a la luna, la diosa fortuna, la brújula, al viento, el paso del tiempo al norte del mapa. ¡El ritmo del mapa! aretuko dugu etxe kaleratzen ba, arazoarekin. arazorekin ba badirudi, ba, badirudi ez, e, urrengo egunetan izango da e, etxe kaleratze bat eh nahi dute bueno lanzamiento deitzen dela eh dago iragar, apireiaren 27rako eh abusu auzoan eta bueno ba aurri aurre egiteko baia da eh asteburu honetan E, ba, berrunda berrogeita amar berrunda berrogeita amar e, abusuar elkartu egin ziren kontzentrazio batean, etxe gala eratzen orka presioa egiteko esmoz ba, azken finan, ba, pilar bastida hauzokideak bere etxea a, e, apriaren ogeita zazpian galdu ez dezan konzentrazioa abusu martxan Eskubi sozialen aldeko plataformak geitu zuen eta bertan argi utzi zuten mobilizazioekin jarraituko dutela bazek kaleratze hau eta gertatu daitezken guztia geldieko asmoz beste e, hori delaeta ba, bueno, hor jarraituko dute eta lanean jarraituko duten eta lanean jarraituko dutela ezAT dute. What's up? da eguneko lehenengo elkarrizketatu bari, ba behitu baino lehen, honako albiste hau ekarri nahi dizuegu eta honako albiste hau Bank etxegabetzekin aberasten dela salatuko dute osteguneko akzio dunen batzarrean ba, Bizkaiko murrisketen eta langabeziaren aurkako eragileek eta stop kaleratzeak Bizkaiak plataformak Eskratxea deitu dute Apirilaren hamaikako ko Batzar Nagusiean. Mario Fernandez buru duen bankuaren erabateko privatizazioa gauzatuko dela salatu dute. KutxaBankek Bilbon egingo duen Batzar Nagusia dela eta mobilizazioa deitut dute ostegun honetan. Bizkaiko murrizkiten eta langabeziaren aurkako eragileek. Deitzaileek diotenez Apirilaren 11 Batzarrean KutxaBank privatizatzea aurre ikusten dute zuzendaritzan dauden alderdiek. Hala Kutsabank KutxaBank etxe beraztu egiten dela uste dute kolektibo horiek. Horregatik, apirilaren 11an iruter 3 BBK aretoan egingo duten bileran akzioodunak merezi duten moduan hartzera deitu dute jendartea. Stop kaleratzeak Bizkaiak ere eskratzea deitua deitu zuen Mario Fernandez Mario Fernandez entitateko presidentearen aurka. Sortuk era, e, ere bate gindu aldealdiarekin. Alderdi horrek dionez, Amaia Egana eta Jose Antonio Diegez Bizkaitarren eriotzen ostean, Fernandezek kaleratzea geldiara ziko zituela esanarren, bankuak ez ditu etxegabetzeak eten. Kutsabanken kaleratzeek arduradun argia dute sorturen ustez, EAJ. Izan ere, jeltzaleek, PSEE, PP eta Komisiones Obrera Sindikatuari esker eginiko kultzerazoak, eskera bertzaleak zuzendaritzatik kanpo utzi eta mozkinak lehenesten dituen hildo privatizatzaileari jarraipena ematea albidetu du. Albidetu duela, salatu dute. Kutsabanken eginkizun soziala alde batera utzi eta etxegabetzei bidea zabaldu egiten zaiela gaitsetsi du sortuk. Gauza horrela, etxekaleratze prozesu guztiak bere ala eteteko eta beren etxe bizitzen ordeinketari aurre egin ezin dioten lagunei irtenbideak emateko eskatu dio ezkerra bertzaleak entitateari. Milenan onartuko dute urteko balantzea emaitzen azterketa onar... emaitzen azterketa hauen onartzea eta banaketa. Aurtengo aurre kontua eta gizarte ekin zari dagokio honean 2008 -ko aurre kontua. a coffee i only... Eta esan bezala gure eguneko lehenengo elkarrezketatua deituko dugu segituan, berapati urrutia da kontu zeko kidea len, esan dugun bezala, ba kontuz e, kaneko langileta eta erabiltzaileen e, plataforma da era ba berarekin mintzatuko gara, ba azken egun hauetan albiste, bueno, eskenegun hauetan, hilabete hauetan, eurei esker albiste izaten ari den ba, kaneko ba, azpiko kontu guzti hoietaz. Ba, segituan, esan bezala, ba, berarekin izango gara hemen garrasika programa honetan. Iro lan, egun dazazpi puntu bostean. Normalean, azten zaigu ezatea. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. ekin eguneko lehenengo elkarrizketatua eta eh bueno vera Pacheco ruteada kontuz elkarteko kidea eta gurera ekarri dugu ba piskat Kaneko Kaja de ahorros de piskat e, gertatu dena edo gertatzen ari dena ba piskat gehi jakiteko eh asteko ba gurtuko dugu Gabon Patxi Baitzoi ere Hondon zuten da Bai ederki bai. Bueno, asteko ba, pixka bat e, bueno, ja kane ez da existitzen ho berez fundazio bat bakarrik ge, e, geratzen da eta bueno, ez e, laburkie edo azalduhal diguzu zer gertatu den ba, bueno, Nafarroko kutxrik e, potentena zenarekin ba, batean e, e, egun batetik bestera bako ba, ba, desagertzeaiz gertatzeko. Bai, estatuko mailan ere badirudi bigarrena zela sendotasunari begiratzen bagenion, baina gertatu dena da hemen bi urtez milioi euro desagertu egin direla eta Nafarroan altxor zat genuena eta egiazko altxorra zena, azken finean jendeei laguntzen tsiena, bueno edo prestamo egiten zizkiena bai etxe baterosteko, bai negozio txiki bat antolatzeko, bai inbertsio gauzetarako, bez, bat batean desagertu eginda eta gainera, bueno, desagertu ez bakarrik, guka argi gedu izanduko, bueno, hemen kudeak eta kaxkar baten ondorioz desagertu egin dela eta, bueno, gu horai ari garena da, ikertzen ja zeren ondorioz, ero non dauden errodunak edo zein izan diren arrazoiak gutxaola modu hortan tainda demora laburrian desagertzeko. Eta bueno, buru belarri hortan ari gara eta azkenbora da unten eta tagertu diren berriak lan horren ondorioa besterik ez dira. Zuegumo, eh, kontuz, mazate, eh, langile eta bezero elkartea edo deitu genezak ez? Bai, bai, hala da bai, eta, bueno, guazpaldio nari gara lanean, ean, eh, urralbururen eh, paiketan ere aurkeztu ginen orduanan, eta, bueno, gainera epaileak kon hartu egin-gintuen erran ez la representación más genuina de la justicia, eta, bueno, gerore otan noren kasuan guk jarri eh, genuen otan hon aurkian, Eta berraztik ere beti segitu dugu, eta azken bola daunten ikusindu lehi, korrelak ustelkeri kasuak e, gotena zitzezkela kutsaren oka nafarroko kajaren desagar, desagarpenean, orde buru belarri sartu gara melanean. eta bueno, pizkenaka pizkenaka ikertuz hoangara eta gauz asko ari gara argitzen, jendearen aurrean jartzen zer gertatu den kajan, oraindik ere lana hasi besterik ez dugu egin, baina, bueno, pozi gaude orain arte lortuzako emaitzekin. Bai. Gehiazan, hori, azkenengo hilabetetan edo azkenengo urtean, e, ba, 20 berriz hartu dira medioetan ba, kajanabarraekin e, zirikusia zuten kontuak, eta askotan betire e, neko gai ilunak, ba, batzutan zuek atera dituzu argitara, beste batzu ba, kasualidadea ba, zerberat edo, oren kasuan edo, E, Zerri erantzuten dio guztionego? E, Noletan, beti, azken aldean beti kajana barrasitzen denean beti zerbait e, iluna bezala somatzen da ez? Bai, begira, badira bi arrazoi Alde batetik axtun errandatzutena 1.000-1.000 euro desagertu egin direla Eta arrolako e, izan den lekuan Errestuak badaude Guik, Errestu horiek ikertzen ari gara Eta, klaro, bere ala gertzen dira Gero bertsaldetik. Nafarro ere errealdi txiki bada eta hemen gehienak edo iruine herrian behinzak gehienak elkar ezagutzen dugu, Badakigu zeintzuk ibili diren enorttzukan hemen eta azkenzinan e, podorian daudenak edo podorien inguruan edo e, aginte inguruan dabiltzen jendeak elkar eza ezagutzen ditugu gugetarkoak ez izantare ezagutzen dugu. Eeta horren ondorioz, ez pixkanaka pixkanaka, pues, informazioa eskuratzen ari aritu gara eta hor bueno, pues, gertatzen ari denaz, e, ari gara jabetzen. Hortan, pues, bueno, lehen gozuzen dariak eta lehen gojendi importanteak ere, azken zinean, hasi pues, direz holasean, horreiko e, kudeak eta kaskarrunek ere bidean e, zauritu haunitzutzi dituelako. Eta azken zinean, hori bueno, pues, e, dena delata, e, informazio importantea eskuratzen ari gara, eta bueno, hau ekin dako gauz e, bueno, oso itxuziak eta legezkan pokoa, prinzipioz behintzat, Pues, eh, argitaratzen ari gara, jendearen aurrean ari gara jartzen eta bueno, guretzat importanteena, da oi bakarri guretzat importantena da herria ere konturatzen ari direla, herritarra konturatzen ari direla zer nolako gauzak pastu ziren eta bueno, horren adibide garbiena da gannenik gendean izandako manifa eta orain dela ere ilebete bat Konuz bezala daitu genuen bertzea ere, hemen jedia badabil kar, kalera atratzen ari da ikusten ari da animeeko gauza arraroak gertatzen ari direla eta politikare ilun batzuk, bueno pues, e, e, zenbait, e, zenbait diru beren sakeletara modu, modu oso okerrean eta altkemanarrian eskuratu dituztela. Orren, alde horretatik osopozik azken finean hemen egindako lana gizartearekin e, komunikatzen ari delaakotze eta elkartsukatzen. Bai, e, kanekin zer ikusi da duen e, berritako bat, e, azken ongogunetan baitare nabarmenkiagertu den aprentxan e, Bada e, kanek, e, bueno, hainbat ez daite, ofizina edo saldu behar zituela eta hainbat bezero bipi edo eskainiz izkiola erosteko Eta tartean, ba, bueno, barzina edo baita ere zegoela eta Horren inguruan, saldo e, aldi guztu e, zein den e, kasu hori? hemen bi kasuak orain arte gehien agertu direnak eta gehien mugitu direnak horren inguruan epaiketaren munduare sartu delakotz izan da hoi, dietena eta hau Zugarraten duzuen hau da, bueno, pues, e, finanziazioa nahi zuela kotzen nazbarrako kajak e, bere lokalak saldo zituen eta saltzeko orduan eskaintzen zen eguneko zeiko e, Interesa eh, eta ez al eh, alokairua, gero alokaitzako. leni izaldu, gero alokatu. Eta alokatu eguneko zeia horreintuko zien amara eh, maoz urte muruan berritzorai horreintutako prezioa berberian erosteko eh, aukera ematen zieten. Eta, bueno, klaro, guko izalatu genuen eh, fiskalar aurrean zeren jakin genuen bai bartzira eta bai bere ere horrelakoan sartuek zirela. Eta hori izan zen, bueno, fiskalak errantzegun etzako la... Arrazoerik, baina, bueno, oikusiko dugu eta hildo oiku korainik ez dugu guzten. Eta bertxaldetik da dietaren asuntoa, zerren hauek, e, bueno, beraien jorna laborobiltzeko edo, inolako arrazoerik gabe eta inolako... E, ofizialtasunik gabe biltzen ziren tartean goizian bi aldiz, bat amarretan adibidez eta aldiz amartean ditan, eta bi dietar e, kobratzen zituzten, baina ez, pentsan nola nahiko e, dieta zirela, pues Sanz presidente bezala, bi geio eta bat zinak miliez azpiregun edo lako zerbait claro, goizian doblatu eta iruko izture egiten zituzten, eta bueno hau ere, hau daude eta bueno, dago Sanz eta da torren orzilerean e, pailearen inputatu gizet, pailearen aurre rean agertzeko. Eta hauek dire norapaitz ere, bueno, pues, orain arte lortutako gaus, bueno, e, kasuak edo Uztelkeri Santsuizandel izan en e, Kaik, Gaiak, hauek biak gaipatu ditutenak, bai, erosketa horrenak eta baita ere e, dietena. Ze motatako ondorioak izan ditzake e, kondenatu, zertara Enfredatu daitezke dieten asuntua batik. Eda. Begirazazu hau, da bakarrik dirutza horren parte txiki bat, ustez dugu horrein dikere asko zere gehiago badagoela hort artean barreiatua. Ez dakik gugu noraino iritsiko den eta noraino iritsiko garen. Dena den, guk e, gauzabat ari gara gertzen aldeguzietan erraten dugu guk ez dugu inor kartzelera manai, ezken kartzela hoi, Horein dela, 2.000 urte asmatutako zerbait dela, torrek ez duela ezer konpontzente zertarako balio. Guk erraten duguna da, lehenbiziko gauza, jakin nahi dugule zegertatu den, jakin nahi dugule nortzuk, izdiren, diru horren, desagertzean, aditu direnak, guk, dakiku, guk eskatzen duguna da, oitena berreskuratzi itzultzea, ebatzitako guzia, ebatx, ebatzea, eta gero saltzauetan, ibilitirenak, bueno, kajoilean eskua sartu duten guziak, joia daude lekutik horru negun daitezela. Zerengatik, bueno, pues azken zineen kusten orain ere zantzela uborzen presa, erdi publiko, erdi pribatutan hor dago, konselio, administrazio, ente zaizerta, bueno, horrelako kudeaketak eta kaizkarrak eta egin dituen personak eta, bueno, berarein ez zio okion dirua berreskuratu eskuratu duenean eta, no, pues horrelako personak ezin dire horrelakoetan egon. Begira, gainera, hauek... E dietetan kobratutako dirua itzulegen horrek no apaitera erranaitu, bueno, pues perai ekerre kontu zurela hor hartuta garpatu ditugola erranaitu. horrekin duten. Eta eh martzinaren kasuan, martzinaren kasuan exactamente bera aforatu gisa bueno, grisado aforatu adanez eh epai o sea, ez da, gertuko ez, da, bere kasuan zelango, ozez, pero aiteke zelango, zelango presioak berak zehoz errekin du edo... Begira, klaro, e, bueno, juezak ez du bera deitu, deklaratzera, badakielakoz berak ezinduera deitu hemen, azken finean, madilen, epaitu beharko zelako zoi edo ikertu, eta beharko zela. E, guk ere hemen, unen aurrean, gauzabat, harki aldarrik aldarrikatzen dugu leku guzietan. Hemen, desagertutako dirua nafarrena zen, kaja nafartarrena da, eh delitua nafarroan eginda, eh dirua desagertarazi zutenak nafarra dira eta normala izango litzateke <coughs> Nafarruan epaitzzea Gukoialdarrikatzen dugu eta ez Metropolian nola hoek urrunga nahi dute orain arte beraien defentsan argudiatu duten arrazoi bakarra da bueno pues, e, beren eskubiak ez direla erresspetatzen epaia hau, hau ezzelakos madler ematen. Kauza eztan honepatzen den gauza da delito badagoen edo ez, baina hauek hauek argi dute bertzeleku urrunera eramanez geoz, aukera asoz ere gehiago izango zituztela ondik honik atratzeko. Dena den batzinarekin ere hurbiletik segitu dugu eta gaur ari da ikusten nola berak egindako gauz berbera egin zituztenak, pues epeilearen aurrean agertu behar dute datorren hastean, asteunten bukaeran eta datorren hastearen. Hasiera, norren gatik, berak ere badaki, bueno, damuklesko espata bat daukala hor, eta berak ere hauek egin dako gauz berberak dituen ez. Azken finean, hauek, kobratzen zituzten diru hoiek horian izaintzen caja kudeatzeko udeatzeko, eta horretz zituzten ikuskaritzak egiten hor egin bezala. Kobratzen zuten, lana ez egiteagatik, e, e, naiz eta ere erakutsi nahi zuten, lan bat egiteagatik kobratzen zutela eta hau da, kainera e, epaileak leporatzen diena, koetxo delitua leporatzen dienean. Eta hala ere, e, epaiketak aurrera egin ala, ba, arzinak, e, bo, galduko balu edo utziko balio o, o, Nafarroako presidentea izateari eta egongo litzateke aukeraren bat berreskuratzeko dut, bia judizialau era bera ere epaitua izateko, Dudar gabe eta pertsetzen dugu, pues, e, segura eskire laizter e, horrekin ere sartuko gara lako, gati, bueno, nafarroan da guaren gaurko gara ere, ez da be, erosoa inondik ere beraren zat, eta, bueno, pues, espero dugu, bainan gukorendik, e, esperantzak gehiago ditugu, zerengatik oraindik gorendik baixa besterik ukitu, eta gu badakigu non badau den milionak eta milionak eta milionak hartuak, enpresetan eta prestamuetan eta, Horai oide naikertzen ari gara eta, bueno, pues, momentu batean, du dugure, hortik ere askozen informazio gehi eskuratuko dugula, eta, bueno, pues, hor desagertutako, esket, ez da tontakeria desagertu dena, desagertan, milioi euro desagertu dire bi urtetan hortik eta, bueno, claro, horrelako dirutza dagoen lekuan edo desagertu denekuan, eta gainera ikusi eh, nolako nolako Erakargarritasuna daukan dirua, po pues pesa dezakezu zenbaitzukor berezakretara eta beharret ziren bidetik eraman dituztela inberttzen dirrutza, horreengatik horren atzetik gaude, azkenzinan Nafartarrei zaielako zorrelako irain eta etagun Nafartarren aurrean erran genuen e, informazio guzia eskuratu arte dugure esku zegoen guzia egingo ginuelela eta bueno, pues, hortan seitzen dugu eta hortan ere baddaki goaindik lan luzea badugula. E Z mo, e, zuek ezen duten, e, bueno, kasu guztione, baituen bitxikerien orte, e, artean e, lehen komentatu dugu, oal bai, zuek eza dute e, zuzenan, ez dagoz, e, lotura zuzena, baina... E, ba, Zerberaren e, kasu berezia ba, hori e, iruñeko, arresiko, sobreak eta hori dela eta ba, bueno, trama guzti hori gertatu zena Ez dakit, e, nola balaratze zergetik zerretik guzti duzude gertatu dira horrelako horre gertakari bat? Begire, ez du ideik ere zertaz eta nolataz guk badakiguna da cajaren e, inguruan e, interesa honnitz egon direla eta badaudela Eh, Azten batzara begiratzen zeintzuk dire lanean neankaja zen zenolako familiko kidea dituzten hor lanean eta zeabitzenak agertzen diren, orden ikusten duzu hor podere faktiko haundi bat dela eta horren inguruan bizkarroi hauntze badaudela. dela, eh, eta horre inguruan ibili direnak. Eta hor bueno, pues badau dere, horrela bueno, pues, Jos Antonia zinen familikoak, E, badaude horlanean, bere bulguare horretarako aritzen zen lanean,akauza raro asko badaude. Bertza gauza bat badago, zerberak e, orei dela demora gutxi idatzie zuen artikulu bat cajare guruan oso, oso oso ona eta oso oso oso kritikoa hori ere izan daiteke, eskuñetik datoran eta horrelako salaketa bat batek egitean, orbeiteke igual kobratu nahiko leokela. Den aden, supositektan ez baina gu den aden, personatua gaude, e, unten ere, nolagaiunak baduzari guzteko ikajarekin, gure personatua gaude, eta bueno, pues epaik eta muituko denean, orduen jakingo dugu lehitziko eskutik, zerengatik gukure abokatuak anegongo baitide, tanpar zertuko aitute, orduen jakingo dugu zuzenian, zer dagoen tartean. Bai, eta... Mon bueno, e, zuek ariizareeta gehien bat ba, mugitzen ba, jarekin gertatu den e, arazo edo bueno e, lapurketa guzti hau eta bueno, ziurrenik horrek ba, hainbat etsaai edo sortuko dizkizu eta ez daite e, e, zan diituzue jasoituzue presioak edo mehatzuak edo leku esorregindatik? Momentu estugu inolako arazorik izan, e, pentsatzen penttzen duorreko dira momentu zeztuko izan. E, gehien bat e, bueno, oso kontua hundiz zibilki garela kotz gehien bat bueno, pues, e, gu bakarrik argitaratzen dugu arki, arki, argi demostra dezakegun zerbait alde horretatik, bueno, nik uste dute respetua, orain dikere, badigutela ba, ba, ez dakit nuizarte baina bueno, dena den gu konpromiso bat hartu dugu lehena otek badakiko e, nabigatzen korrontearen aurka edo aiziaren kontra ibiltzen eta ez dugu inolako problemarik hor segituko dugu bakarrik bakarri bueno, lana ikarria dela eta bueno, gu musutrukarri lanean jende eta handi bat eta espero dugu ere inderrak eta kemenak eta gokuak ere atxikiko ditugu luzerako zaren hemen hasi besterik ez gara gehiunekin e, Igual ja e, bukatze aldera edo Zait, e, e, galetzeko bizkat, e, ja egual zure uste pertsonala edo horrela, e, ari da, ba, zabaltzen afarroan, baina eko ustelkeria kasu potoloa Eta bueno, ba, igual eh urruti gertatzen diren orrelako kasuak, ba ezagut adibidez edo, ba, gero, eh ezagut, ez dugu ulertzen, ba nolatan, ba adibidez bezalako ba per, bat edo, ba, berrio berrioirabazi ditzakeen autoezkundea eta blan, ba, nola jarraitu dezaken ba, jende, ba jendeak berari bozkamaten, eta e, Nafarroan ez eh igual zuengati pizkaturunda go, baina bueno, ezagut, eh un edo eh, boskatuko luken ba espectro retan edo lan eh sta bakizu sue sumatu du no sue sentimenturen bat ez daite eh, desafekzioren bat edo ez eh, daite holako aldaketa posible Peguera. En bate Nik uste dut, Nafarroak, eta huerran behar da, uste dut zu gaztia zaila, eta ez dut zu guan edukiko, e, e, Nafarroan izendako presidente gehienak e, salse, olako salsetan ibilia dire. Lehen bizikoa delburgo izan zen, eta, bueno, asuntoz egin batzela eta dimizioa man behar izan zuen. Gero izan genuen urralburu, gero izan genuen otago. Hora hidituko salsunten sartuak, barzina eta eta sanz. Da, tartean dago Juan Cruz Allí, baina Juan Cruz Allí gere dietan un dia kuba dituko Nafarroko kajatik. Osea, tartean badago beste bat urte batez edegontzena, da orain arte garbi garbi eta ongie dagoena da. Hartza delako bat izan zen. Horren geraten dut Nafarroan espientzia un dia dauka gorrelakoetan, gobernadore zibiletan ere badaude hiru epaituak eta, bueno, epailen inguruan ibiril zelako zure ustelteri kasu, ustelkeri Eh, Esperintzio handdia dugu eta horren eh, arrazoiare da gubezalako talde batek hemen istitzzia, azken zinan estattuan ez dut inon ezagutzen horrelako talde bat badagouenik Normalean eh, usterkerik kasua beti barne lixkarrak edo podere lxkarren ontoriorioz edo eh, printsa in in interesen alabera agertzen direla hemen bueno hemen biz edo hiritar talde bat besterik ez gaude hemen. Dena den, bueno, guztu, resibilitate berezi bat, eta, bueno, azken finean ere, inbestegau, zikusit, eta saiatuta saiatu, saiatu azkenean nola baitere, bueno, pues, bide hona hartu dugu, eta orai emaitzak lortzen ari gara. Dena den, e, e, guzten dugu, gaurko politikan, bueno, krizia ondia badagoela, diru eskaz, dirua krizia da, horren ondo, ondorioz da falta, baina aldetik ere la politikoen eskutik, anin meleko, lapurketak izan direlakotz. Nafarroa herria undi bada, baina nahiko tamaño pollitekoa segimenduak eta egiteko. Eta hortaz pozikaude, zerentak, bueno, pues orendik langi ikaragarra daukagu aintzinean, aintzinean begiratuta, baina nari iragara. Mantxo-mantxo bagoaz eta gainera, bueno, ilusioz, gogoz eta pousuak sendo emanez Ez horren gatik dugu luzea arituko garela. Eta ez bakarrik hor, beste gauzetan erigual ikusiko dugule, baina momentu zunekin pila kataz, azken finean, horrelako mastodonte batean, zer bi urtez edo, zortzi urtez edo, ditatu dena ikertsego, boi, bueno, lan ikera garria data, gainera, bueno, asteuneran dutzen bezala, afizionatuekin egiteko, pues, bueno, e, lan ikera garria, baina go, go, gotik gaude, pozik gaude, eta badakigu gainera argituko dituko inbeste besta gauzetan afartar gizartea orai aspertuta dago, oraikoan, bai pesoek eta bai upenek eraman duten politikak urzita gure gana ari dire bai pesoeko jendeak, bai upeneko jendeak gutxalozera, guri animoak ematera eta eskan bueno, finean hemen gertatutakoaren gert, gertatu argitasuna edekitzen albago, buztatzen pues, gaituzte hori egitera Eztakit, ez zer gehiago gaitu nahi duzu orain bukatzeko Bueno, ez, e, bueno e, dena den horrelako e, gauzetan animetu nahi ditut entzungo, entzuten egongo diren jende guztiak guztelkerik asuak eta horrelakoak ikusten dituztenean politikariek horrelako salsetatabiltzanean ahalik eta laisterren laizterren saladezaketela. Ezken zinean gukudeatzeko daude gure zerbitzurako teorian eta askotan edo gehi egizkoetan e, beren sakela betetzeko aritzen dira. Arrangatik, bueno, gizartea da kontrolatu egin berdituenak eta demokrazia sakondu egin berda. Horrelakoa gertu ez daitez zen. Uste nab ditugu bakean berrezokoan pues berela oiturak errakartzen dira. Eta dena den, bueno, pues e, seguruna ko di que pertaniera ta egoteko aukera izanendugu lezken finean mm -hmm. gure ikerketa lanea luzerako doa eta, bueno, gizartearen aurrean e, ezagutara ze guretzat oso oso importantea da. Mm -hmm. Ba, eskerrik asko eta bueno, animo, eta zei lanean Bai, eskerra zuei, ematen eh, gaitu zuen aukera eta bueno, nahi duzen arte Bai, gabon Azken karga gordeze <tose> Garrasica, bat, bi, irulán. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. El esdén. Vea si es buena persona. El esdén, esdén. norcilla. Sabor mediático arenaurrean, Garrasica. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes eh, totalitarios pues han ido a por. Incluso les han atacado. ¡Robarde! ¡Robarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, eh? La verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa de ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero no porque sí. Azte lente, azte azkenetan, gaueko bedera ezitatik amarte erdietara kontrainformazio saioa. ¿Te mucho tu cuerpo? Sí. ¿Y tu mente? Sí. No. Itzali Televista, etapistu, en dasaspi.gosta. ¡Callaos hipoglúcidos! ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema de San Antón, que es el emblema de la villa, y evidentemente con mucho ánimo. eta esan bezala mendaukagu gure eguneko bigarren elkarrezketatua. Bera pili da, gabon? Gabon, guztioi. Bai, eta esan dugun bezala, ba, aurkezpenean esan dugun bezala, ba, pilik duela urte pare bat okerrespanago e, gaztetxetan ematen diren genero harremanen inguruko ikerketa bat egintzuen. Ez tala, urte pare bat. Bai, bai, horrela da. Vale. Eta, ba, bueno, ba, berarekin horretaz arituko gara. Eh, lehenengo igual azteko esplikatu albaizkiguzu pixka bat ikerketa horren nondigin norakoak zelan burutu izan zenuen, ze ondori eta ara heldu zinen, zelango igual erreti edo egon baziren edo vale, o sea, bai, eh? eh, pixka bat, eh? kontestualizatzeko bai, pixka bat, kontestualizatzeko bai, nire zenitzen parte altzen gazasamlada batean e, gazetxe batean eta emakume izan da, hanbat e, gauza ikusi nituen batzuk oso oso oso onak, gaztetxeak direlako eta berrezkoak direlako, eta beste batzuk anean onak, eta dietako batzen generarren manak, horrela horro korra, eta hau zer esan nahi du e, nola banatzen dugun lana, zaktibitate mota ematen diren, ze diskriminazioak ematen diren, bai asambleetan, bai jaietan, edo zenez parruan. Hori uh -huh. e, eta asmo ikustarazteko dagoela arazo bat, e, ikustarazteko dagoela arazo bat egin nuen ikerketa, eta horrela egiteko nolabaita biapuntu bat, ez? E, Baldin badagoa arazo bat, ikusten badugu arazo bat dagoela, Ez, azaldu zergatik ematen den arazo hori, eta gero ja, e, konpon du nahi bada, mm. pues, bensat jakiteko apurtxu bat zerkatik dagoen, eta ze, ze jartzea daibideak, hiendazko bebaieez duelako ikusten arazo bat dagoela. Haur esan behar nizun ez, askotan pentsatzen dugu, edo zu be, gainera zugeanera behimaino gehiatuaren seguramente entzungo zenuen, ba, asamblea baten bat uzkero, zelaten izan goren animatxista ez eh? baii edo genero bate ai gazeexe batean parte harta ja ematen du antiexista karela anti toituario garela e, feminista ke geologista ke eta nahi duzun bestetu mm -hmm. orduan ez da hori ez e, pues ez bakarri parte hartsagatik e, deko joera batzu paiszik eta landu behar ditugu teorikoki lantzen lan ditgun joerak goe de goia, pues practicara era Matea. Eta zeintzuk izan ziren e, aurkitu zen lehenengo, bueno, ikartu zen lehenengo jarrerak edo ba zeinekin hasi zinen gero berba da igual beste hainbat eh aurkituko zen dituzke, baina bueno, zeintzu ziren nabarienak edo. E, batez ere, o sea, de nuen. Eh gazetxe batean gertatzen dena oso zabala da. Eh eskein Eh, espazio librei direlako edo zer gauza antolattzeko edo eh, eh, han bertan egoteko hizketan edo orduan asteko eh, ikertu nuen nola sartzen garen gaztetxe batera sa berez sarzen bagara alkarrekin lotxala ez edo lagunekin, eta e hart desberdintasunak dauude nekaitaen ne mutien artean arriritsiak daude ba beba gaztetxeak azken finan ez daude ondik ikusita egun non demin litseta daude, orduan hasteko ikertu nuen hori, nola esartzen den jendea gaztetxera, gero baino parte hartze hartzen baduzu nola ematen diren nasambleak. Eh, nola balatzen den lana, selan mota dauden gastechetan eta gero aktibitateak eta ea diskriminazioak dauden eta nola nola zuten diren eran zuten badira. A eta... porchu bat eske oro, oso osorro korra izan zen ikerketa. Bueno, eta ikerketa hoegiteko, ze, kau, imaginatzen dut gaztetxe eta zamblada esberdinetara joko zenuela, eta ze, eta realitate esberdinak ikusiko zenituela, ez taki, eta ipa, ipatual badituzu, ba, ikusi zenituen igual de realitate esberdin hoietako batzuk, edo igual Txokanteak eh? irudituzitzaizkizun bai, ezberdintasun esakite... es eta berdintasunak. Euskadi, eh? nazken finan egin nuelako eskadiar eh, kabean. Eh, daude, gazetxe pillo bat. Eta nion nuen, eiaia guztietara. Nireka bosozatu nuen zerrenda bat, kontaktua bilatu nituen, joan nintzen aien gana saltzera nortz, nintzen, zergatik egiten nuen ikerketa, eta nola parte hartu alzuten eta ikusi nuen irralaliitatea oso guapo ez azken finan e, jo nintzen giippuzkoararaga bizkaiara eta arabako herri pio batera ikusi nituen gazetxe oso desberdinak e, loja moduko gazezexe batzuk be bai izan behar da eta e, eranttzuna izan da oso positiva gero Aipagarria izan daiteke, adibidez, e, talde feminista bat bal, e, badago dago gazetxe batean horrek kriston lana egiten du eta eta nabaritzen da. O agian sea, gian gazetxe batean ezen ezinaren lagunduko gai batzuk edo aspektu batzuk eta gazte, e, talde feminista bat balin bat haiek bultzatzen dute aldaketa batzuk eta oso positiboa da. Ez daude a, e, a, talde feminista asko gaztetxe gaztetxetan, eta nik animatzen dute taldeak sortzera. Ma, e, lan hau egin ostean, ingero baita ere, ibilizara e, lan praktikoak egiten, ez? E, bueno, e, ba, gaztetxe ezberdinekin e, biltzen, eta baita ere, ba, eurek konturatu aitezen, ba, zelako joerak edo rolak hartzen dituzten, e, zen olako arrera izan duzu? Eso pues hona, ona bat, ez ere bukatu nuenen ikerketa, geratu zen apurtxu bat eztan bai, baina gero ja hori, jendea kazi zen ezaten, jo, pues, etorri gazetxera, azaltzera berzer ikusi duzun, ikerketa azaldu eta ez eta jo, e, txapa bat bota ordez, ozera, anekio eatea eta esan, hau, hau, hau, etau, edin emaika bat zuen bidez, mira e, e, asmoa eta nire lagun baten asmoa, elkarrekin egiten dituztelako dituz normalean tailerrak da jendeak konturatzea dinamika batzuen bidez, ze gazetxe batean partzea hartzea ez dela berdinean edo mutilla baldin bazara, ezken finan sistema patrezkal batean bizi e, garelako, eta hain hau tura hori dauzkagulako gure artean. Eta hori dinamika batxuk e, egin ditut, Baina nire azmoa da, aziazieran, e, talde talde bat sortu eta horretan gabiltza. Eta talde horren helburua da, e, ikerketa egin da dagoia ja, eta lan bat izan da, baina bukatuta dago, eta orduan zerbait praktiko egin behar da, azken finean berreun horri e, inerkezitu ez ezbaldin badago supermotibatuta. Eta orduan deialdi bat zabaldu genuen, Horeindela iruia bete, uste dut, bildu ginen zazpi pertsona desberdin eh, gasteizen, gasteizko eh, gasteizen, eta han ezagutukoen eh, genuen elkar, eta esperientzak elkar trukatu genu, genituen, eta doztu genuen egitea lantal de motor bat, eta denborarekin borare, de egitea material bat. Horeindu gabiltza materialearen bilketa. Genera arrema buruzko da guen material bai, edo baliabideak izan daitekean txerki bat, e, genera arreman glantzen dituena edo e, fanzine bat, edo dinamika bat. Hori bildu eta gero ja aurrera begira ingo dugukuk zerbait. Eta horretan gabiltza. E, e... Baina hori, kolektiboa da, ez? Nik, e, nik ez dut egiten bakarrik. Eta igual... Piskabat aurreko galderara bueltatuta, hola, nizta salto ka ebili. Bai. E, komentatu duzu bauri, ezberdina dela gaztetxe baten e, emakume talderen bat egon eskero, ba, sortzen diren eztabaidak edo behintzat, genero gai hauek jorratzeko joera, edo, ezberdina dela. Zuk e, uste, edo, nabaritu izan duzu, e, igual elkarrizketa du, dituzun emakumen aldetik eta badagoela sentsazio bat zeinetan ba, generoarremanen kontu hau ja gaindituta dagoen, edo bintzat ez dakit esplikatzen naizen zen ondo, baina igual ja borroka politiko hori, ez? espada hori ja emakumetaldeak existitzen direlako, beste modu baten, edo igual modu horren politikoago baten jorratzeko txera, edo. E aurkera baldin badago e, e, Dite ikusi duzun ba. joera hori emakumeengan ba, Pentzatzearena hori ba, bat igual talde feminista ez daukala eztala beharrezkoa Nik esan dut e, talde feminista bat baldin badago e, eragina dekola baina horrek ez du esan nahi nezkak e, feministak e, edo neska dekote e, konkontsientzia conscientza batekin eragina eragina izan alduela mm -hmm. ez da berrezkoa talde bat usatu, baina bai taldea indar eh, taldeak egiten dituzu gauzak indar geiago eh, dauka mm -hmm. bai baina bai eh osea da gasetze batean bat liban agonezka bat apurtu bat conscienza tuagoa besteak baino, pues eh, proposatuko ditu ko ditu amagalla edo zango doietu ke ta pasao edo Alakoak, izango da be baila pesada beti da gaia gai berarekin. Bai, beti ezaltzen dira estereotipoak ere. Bai. Ezaltzen dira. Ba, bueno, ez aquí Guraldetik hemen bestaldean esaten diate, ez, es de estoka tela beste laengo galderarik, ningnere aldetik orduan, ba, aukera emango Izur, ba, seuser, ba, geitu erantsi nahi baduzu agurtu aurretik. Bai, hori, e, e, e, lantalde motor hau bilduko garela berriro zapatu honetan, oñatiko gaztetxean, gipuzkoan, e, zapatuan amaiketan. Orduan duan, e, dago edo parte hartu dezake, gu prinsipioz e, bagaude material bilaketa bieke, egiten, eta bestirik gabean imatzen bazarete. Etor zaitezkela eta nahi baduzue idatzi edo galderaren bat bota edo nahi duzuena Deko gu email bat dela genero gaztetxeak arrogmail.com vale. genero gaztetak arrogmail.com ta bebaian haimaatu nahi dut jendeari e, joatea gazteizera Gazteizko gaztetxeen urtenbuga dela eta Eta aztezken honetan egingo dute txaldi bat, bueno, maien guru bat, jeneroa remanei buruzko. Mm -hmm. Orduan, aztezken egin zazpietan gazteizen, hori txaldi horretara, eta zapatuan ama, amaiketan, honiatiko gazetzen, lantalde, lantaldera, lantaldera etorrien nahi, nahi badu jendea, etor daitela. Bai, eta barkatu baina... O eske nego momentuanes apuntatu aukitzagatik burura etorri zaidan eta beharrezkoa zen galdera bat gainera aurkezpenean esan dugulako. Da horreko ba, baten be ba, ba, maskulinitatea sarritu ginenean galdera be bai bota genion Jokineri eta oraingoan zuri be bai nahi dizugu eztoka zehazki gaztetxeekin harremanik Baina, bai, bai gaztekin, zeuk zelan, zehiritzi daukazu, osan ikusten duzu, ernai gazte antolakundeak, ba, bere burua, aparte independentista eta sozialistatzat jotzea, bera feministatzat jo izana. Jo, galera son, eh? <laughs> <laughs> A ber, bada ba pausu bat, eh? oso pausu bat, oso barran txitzua, baina bet, eh, esan dudan, bos, be, bezala, gaztetxe batean parte hartxagatik ez ara, E, anti-seksista, lan egin behar duzu horretan. Orduan ikuzu dut berdina, ernaen e, feministak deitzea gatik ez du ez ere esan nahi, ez badago lanketa bat atxean. E, nik dakidan agatik, dakote proiektobat e, oso potente gai alantzeko, gero ja ikusiko da aurrera begira ernaiko militanteak satisfuadeak bai. de bai, bi Bai, barru bai jokineri, bai zuri eta bai bidean topatzen ditugun beste guztiei berriro elkarri galdera hau <laughs> bota beharko dizuegu, ez? <laughs> vale, vale, vale. Biurtebarru. <laughs> Bajartzeagatik diñot, eh? Vale, vale, vale, vale. Oson, no. Osondo. No. Era, ba bueno, Pili, eskerrik asko gurean izateagatik, bergogoratuko ditugu igual data hoiek se estiren ez azken azkenerako geratu, ba berriro ikarriko ditugu esan dozu aste azkenean Gazteizko gaztetxean Latpietan, inguru bat, genero arreman buruzkoa. Eta zapatuan oinatien? Goizeko amaiketan, ba e, maingurua e, ez, e, lantaldea bilduko gara eta airekita dago. Bale, hori ba, zera ez, e, genero arremanak lantzeko, materiala bilatze, biltzeko. Biltzeko, hori da. Ba, ezan bezala, eskerrik asko gurean izateagatik, eta... E, Eta bueno, ta segi, segi ezazuela edertu baten lan honekin, eta baita irratz, e, irrationetan emititzen den Marroksa joan, bebai. Ah, zondo, ba, bai, <laughs> ikusik la dugu, elkar. Venga, bolite. <laughs> dan asida velarra Ea denbora gainean daukagu, eta bakomentatuko ditugu, e, ditugu, lastenotarako ditugu no baina guaina ziztu bizian zeren eta zer dago, zer dago, zer dago, men giselek ekarri dit, pegati inapolit bat, eta badirudi di, gaur da sortze baiar bederatzi, eta ratzaldeko zazpitan. Bueno, esan aurorkaspen modura udala gazteizko gaztetxaren urte urrenaren egitaraua. Hori da. Balgoke gobiar, arratsaldeko 7etan, Frakiniaren inguruko hitzaldi bat, frakinez Araba plataformaren aldetik. Gero asteazkenean, eh pilik izan bezala, generoak eta gaztetxeak mugimendu sozialak main gurua. Gero ostegunean, e, kontzertua, Emon eta Bendeta. Ez, hori ez tazkenean, barkatu. Ostegunean, no, ostegunen izango da hori. Gero ostiralean 12:08etarditan Toni Iloz Mikis Iloz Mikis Guatekea Larun batean ee, Goizeko, goizeko amarretan Afrika Arta Ierrak Etxauri plazan Eta behatzi, gaueko behatzi terditan Arrebote La pulga Eta jai gandean Big Banz Berri Kontzertuar atzaldeko zazpitan Eta gero horrekin batera Baina hori gazteizen Baina Bilbo izango dugu E, bihar, e, indigo zen inguruko, e, o, kasuaren inguruko dokumentala, aurkezpena biloko kafean txokian erratzaldeko saspitan. E, azte azkenean, e, gaurreungo polizia eredurako alternatibak Cesar Manzanozen eskutik ikatenioan, dena erratzaldeko saspitan, den saspitan izangoa. Oste gunean baita ere ikatenioan, ma ingurua, norantza joan behar da gaurreungo polizia eredua, Eta larun batean arratzaldeko zeiretan, Eusko Jaurlaritzatik manifestazioa arratzaldeko zeiretan e, ba, kabakazen urte urrena dela eta. Eta gero ez dakit zehozer gehiago astu ditetan. Abai, osteun honetan ba, kutsabanken e, aurkako protesta izango da, e, BBK aretoan arratzaldeko iruter ditan. Ba bueno, horrelaia... Ya... Eta ja, bukatzeko, e, bukata, e, denbora gainean daukagu, eta orduan jarriko digu Giselek abestitxo bat, eta bagoaz... Lotara. Lotara. Eta agurreko dugu polita, programa polita gehiatu izana, Ta, bueno, zerik, da, bon. eta bueno, ez deri gabe, gabon. Eta segintzuten egun da Gabón Care